газету. Пожовкли від часу. Тараня прип'єцька. Сам ловив, сам сушив. на мовчки перевела очі старані в могутніх долонях на щедрого дарувальника. Не бійся, спохмурнів він. Це ще доаварійна. Перевірено мін нема. І в хаті в мене чисто. Я зі своїм додиметром живу. Так що коли в страхолісся не встигатимеш, можеш переночувати. І взагалі... Що взагалі? Господар не уточнив. У гортожитку козарлюга, що так і не захотів чомусь назвати Інні своє ім'я, провів її просто до кімнати друзяки покійного чоловіка Карпівни. Пересвідчився, що той на місці, і як з'явився несподівано дарунком долі цього дня, так і зник. Щоправда, стиснув могутній правицею на прощання Іннині пальці, до болю вдавившись рівний перстенек, вона ледве втрималася, аби не скрикнути. Федорович сидів на ліжку у самій синій майці поверх старих бувалих у бувальцях штанів. Коло нього імпровізованим столиком стояв табурет, застелений трудовою вахтою, двомісячним первістком Чорнобильської гласності, що перейменований мудрою ініціативою у вісник Чорнобиля. Здобуде міжнародне визнання. Федоровичу до міжнародного визнання було байдуже. На газетній серветці пишалася розкоркована пляшка московської, гранчак, налитий до половини, малий окрай чорного хліба та енергійно відкушені півцибулини зі слідами зубів на ній. Інна скоромовкою розповіла, хто вона, що запізналася з Карпівною, коли лежали в одній палаті в лікарні, що прийшла попросити адресу Карпівни, бо урвався зв'язок, хоче довідатись, може, чимось допомогти, може забрати до себе. Федорович посоловілими голубими очима вибалушився на гостю і раптом засміявся, погодивши рідкі прокорені зуби. «Викуп, і буде тобі адреса». Інна розгубилася. Зібралася вже всерйоз виправдовуватись, що пляшки з собою нема. Та друзяка, задоволений першим ефектом, заспокоїв її. «Боже, збав, боже, збав дитину, та як тобі на думку таке спало? Щоб я, старий вовк, з такої молодички гарної горілку правив, ображаєш». Випий зі мною, погомони. Ось і весь викуп. Він жалісно зітхнув і, згрібши якісь папери на ліжкові, одсунувся трохи, ляснув долонею по колись блакитній, а тепер майже сірій, вицвілі ковдрі. Сідай. Уїнни не нестерпно боліла голова, проте вона рада була будь-якій пригоді, аби лише не думати про Олеся. Уже не дивувалася сьогодні нічому. Присіла з виглядом великомучениці, ладна перетерпіти заради Карпівни і цей недоречний сабантуй. Федорович діловито роздобув у тумбуці другу склянку, нали не стільки ж, скільки й собі, і, дружньо згрівши жінку за плечі, в селоміць вставив склянку межихолодні білі пальчики. «За рідкісну птаху в моєму небесі! За наше фронтове братство чорнобильське!» Вихилив не кривлячись, як воду, і занюхав цибулину, а потім хлібом. Інна, всміхнувшись про себе, подумала що життя не може бути в суціль трагедією або комедією. І того і того в ньому доволі. Уранці вона стояла біля кратера атомного вулкана і думки її були піднесені, трагічні. А ось вечір. І сидить вона з напівзнайомим, напівроздягненим дідунею, п'єгорілку. А закусити, крім цибулини, надкушеної нічим. Гуляй, молодичко, не верни носа від правди життя. Арена болю, і арена цирку часом одне й те саме. Хіба ти не замислювалася вдома самотніми сумними вечорами? А що там за маскою клоунів, за намальованим сміхом і дурнуватими жартами, від яких хочеться ридати? Гуляй, смійся, молодичко, за наше фронтове братство. На цьому полі самотності житейської, найбільш скорботно вибувають ті, хто вмів глузувати з себе, кого нікому поховати. Федорович згадував свого померлого друга. Пом'янули. Знов наливав собі, не силою інне. Схоже, він був щасливий зараз. Його було кому слухати. Танкісте, медочка, тобі Карпівна казала, що він у танку горів. А тут іще цей клятий діабет, і ноги одріцали. Я думав, ну все, нема гриця. Нема твого Лукича, Ольго. А Карпівна ж ще не стара. І лишилося їй пів Лукича. І вона йому радіє. А любов у них, яка ще з молоду була, бодай би мені було в тому танку згоріти, я цілий вік йому заздрив. І ноги одрізали, а я заздрив, бо вони і спів лукичем, як голуб'ята. Винесе його, як ту малу дитину, сидять у садку під яблуною. і щось вона щебече до нього, так весело, завжди аж світиться, аж сяє. На що вже він похмурий був, і то всміхатися починав. А мені аж зашпори в душі щемлять. І нащо я горопаха жити лишився, гнилою колодою по світу валяюсь. А які вона варенички нам з вишнями варила. Максим каже мені, це я, Максим, немає старих чоловіків, є просто чужі, яких не любиш. Федорович випивав свої фронтові і занюхував цибулиною. Це я чужий. Глянь на мене, дочко, та я ж гарний був, казали баби, як сокіл ясний. Сохли за мною молодиці. Одна навіть вени різала і від чоловіка тікала. А тільки вона, Ольга, цілий мій вік мені дикою вишнею пахне. Правду вона мовила, мудрості їй не позичати. Немає жінок старих, є ті, яких не любиш. Ото як люба вона тобі, то й у могилі її ім'я свічкою тобі в мертвому серці горітиме.